Lanean, itota. Eneko! Zer, pote bat hartzen? Bai, hemen txe. Arazoak ardotan ito nahian. Ala jaina, eneko. Ironiko samarrik usten zaidut ba? Zer duzu? Laneko kontuak. Lanarekin, nahiko aspertutan nabil. Ja, bere alaspertzen zara zu. Haizu, bost urte dara matzate egunero egunero dinamika berea eramaten. Ez dut pentsatu ere egin behar. Buruz da kiteta nire lan azertan datzan. Inoizetza ite zerberri gertatzen. Monotoni eutxa da hangoa. Gainera, badakizu nien olakoan aizen. Ez zerrikasteko aukeraarik ematen ez didaten lanek. En aute bat ere motibatzen. Ikasteko aukera? Ha, esango idazun nik ikas dezakedan arraindegi zulo horretan. Baina zu bestelakoa zara. Ez ki, toleranteagoa. Bai... Edo gauza errezago, nartzen duzu nik baino, ni berriz aldakorragoan naiz. Eta zer egin behar duzu, behin betiko lan postu hori utzi? Ba, hor dago koska, niregatik utzi utze nuke, baina oso ongi orden dago, eta... Gainera lan hori utzita ere, ze aukera izango zenuke. Beno, ni musikaria naiz, badakizu, eta kalezkale jotzen ibiltzea guztatuko litzei dake. Era berean turismo pixko bat eginez, eta jende berri ezagutuz? Bai, bai, bai, eta horrela zen baden bora eman zen ezake. Uda oso bat? Eta gero etxera bueltatu eta jateko adien jaretzen izango. Ze uste duzu? Horrela beraztu dingo zinatekela? Diruz ez, baina esperientzia interesgarri ez bai ordea? Zu burutik jota zaude. Begira, hobeduzu lan horretan jarraitu, eta akaso aldi berean beste zerbait bilatzen hasi? Baina fundamentozko zerbait aditzen, ez dakit, adibidez, akademia batean klaseak eman, orkestra batean, jo, niz zerbait. Zea, hori da hain zuzen ere utzin nahi dudana. Nik ez dut, ezer finkorik nahi. Asperto egiten hau egunero gauza bere egiteak, goizean goiz goizaltxa beharrizateak, hor dutegi baten menpean egon behar beharrizateak, horrelako lan batean orain bezala egon nintzateke. Itota, alegila. Itota, itota. Bere alaitotzen zarabazu. Nahiko onukenik bai, zu bezain itota egon, irabazten duzuna irabazita. Kriston soldata ona duzu duzumotel. Bai, eta ordainetan kriston burua eustea. Ha, bale, segi, segi. Joantzaitez munduan barrena eskale. Barkatu, eskale ez musikari. Nahi duzun bezala, joan zaitez musikari horbarrena, eta ikusiko duzu hogia irabazializateko zenolako komerillak izango hituzun. Proba, probaintzazu. intzazu, ikusi, eta hobeto baldin bazau ba, segi horretan. Hakaso, jameningo txirulariak adinako arrakasta izango duzu? Ez adarrik, jome, sedez, oso kezkatutanago. Egitan, lan horretan segitzen badut, gaiztotu egingo naiz. Ez dakizu zen olako agresibitatea sortaraztan didan egun osoa horko autopistako peaje horretan egoteak. Gainera, ez da bakarrik asperdura kontua. Kotxeetako keak ere sekulako kaltea egiten Ez tunka eta esturkaritzen naiz askotan, katarrorik izan gabe ere. Ara, kristalesko gizona, zubai delikatua. Nirekin egin beharko zenuke nirekin. Egun osoa ezkata kendu eta barruko tripazikin horiek ateratzea zer den ikusiko zenuke. Gero etxera iritsi eta bidu hartuta ere usainak kendu ezinik. Goizeko bostetan altxa eta seietako horfirme eta bar, eta bar, eta bar. Beno leire, ez diazue zertxe ere ulertu. Ni ik buruan sartu nahi nirean munduko lanik ogorren adenik. Bakar bakarrik, ni nola sentitzen nahi zen asaldu besterik ez? Jakin azukaren merituan die duzula horrelako lan batean aritzegatik? Gainera, egia esan da, berdin da. Astu esan dizuten guztia. Nire buru da usteak bestedik ez dirata? Hoixe, venga motel, anima zaitez. Atera zazu beste bat eta itzegin dezagun beste baitetaz. Ados? Konforme...